Під Деревом Зеленим або Мелстокський хор Томас Гарді Частина перша Зима Розділ перший Дорога до Мелстока Для мешканців тих околиць майже кожне дерево в лісі мало свій голос і свій характер Від легкого подову вітру ялинки хиталися схлипуючи і постогнуючи Падуби присвистували, наче змагаючись між собою Ясені сичали, тремтячи на вітрі, буки шили стіли листям, то піднімаючи, то опускаючи гілля. І навіть зима, яка, зриваючи з дерев листя, змінювала їхній голос, не могла знищити тієї своєрідності. Холодного зоряного різдвяного вечора через темні зарості стежкою до Мелствикського перехрестя ішов один чоловік, прислухаючись до шепотіння дерев. Про його вдачу свідчили легкі і швидкі кроки та бадьорий голос, яким він наспівав поширену в ті місцевості пісеньку. З трояндою і і із жовтим нарцисом, юнаки й дівчата йдуть стрихти овець. Одинока стежина, якою простував юнак, поєднувала одне із селищ Мелстокської парафії з Верхнім Мелстоком і Левгейтом. Коли він час від часу підводив очі вгору, сріблясто-чорні берези з характерними вітами. Буки з блідим сірим гіллям і покриті чорними тріщинами в'язи видавалися лише темними пласкими обрисами на тлі неба. Дебілі зорі мерехтіли так сильно, що, здавалося, ніби то хитрі почуть своїми крилами. А на лісовій доріжці нижче від обрію було темно, як у могилі. Під лісок обабіч стежки, неначе формував стінки труни. І навіть у цю пору року Вітя перепліталося так густо, що вітрові з північного сходу оминали цей шлях, лише зрідка даючи про себе знати легеньким вітерцем. Минувши лісу смугу і досягши Мелстокського перехрестя, стежина звивалася далі між темними рядами живоплоту білою стрічкою із зрваними краями. Такого вигляду їй надавали купки листя, наметеного вітром із рівчаків, що тяглися по обидва боки. Пісню час від часу переривала короткочасна задума, і юнак щоразу відновлював її з того місця, до якого доспівав би, якби не змовкав. Раптом її остаточно було обірвано протяжним агов. Вигук долинув з перехресної стежини, що вела до нижнього мелстока, праворуч від співака, який щойно вийшов із-за дерев. Агов, відповів він, зупинившись і розираючись навкруги, непевен, що це йому не причулося. «Чи це часом не молодий дік Деві?» – почулося стемряви. «Так, це я, Майкле Мейле». «А зачекай, ну, трохи, якщо вже нам по дорозі, ми теж йдемо до твого батька». Дік Деві обернувся і продовжив наспівувати мелодію впівголоса. Адже таку важливу справу не можна отаку раз покинути, навіть заради зустрічі з хорошими друзями». Він вийшов на відкрите місце, і тепер його постать добре виднілася на тлі неба. Його профіль на світлому фоні нагадував портрет джентльмена, вирізаний з чорного картону. На голові був капелюх з низьким наголовком, а далі ніс звичайної форми, звичайне підборіддя, звичайна шия та звичайні плечі. Розгладіти фігуру нижче було неможливо, оскільки від пояса вона зливалася з темрявою. Почулися нерівномірні кроки. Кілька людей, хтось шаркаючи, а хтось кульгаючи, піднімалися схилом. Згодом із ісцінів вигуркнуло п'ятеро чоловіків різного віку, з різною ходою. Усі вони жили та працювали в Мелстовській парафії. Їхні тіла також втратили об'ємність із заходом сонця. І на тлі неба виглядали як пласкі силуети, нагадуючи зображення процесії на грецькій чи етруцькій кераміці. Це був основний склад парафіяльного хору Мелстока. Перший чоловік, зігнувшись у три погибелі, ніс під пахвою скрипку і ступав так, наче дістав завдання детально вивчити всі нерівності дороги у себе під ногами. Його звали Майкл Мейл. Це він перегукувався з діком. Далі йшов містер Роберт Пенні, чоботар. Він був низького зросту, сутулий, проте ходив так, мови не підозрював про особливості своєї постави. Через це спина його вигналася дугою, а погляд завжди був трохи спрямований на північний схід. Спочатку з'явилися гудзики його пальта, а вже потім і решта фігури. Рис обличчя не було видно, проте коли він іноді озирався, на місці очей на мить зблизкували два блідні місяці, вказуючи на те, що він носив круглі окуляри. Третім був стрункий Еліас Спінкс, який ходив підкреслено театрально. Четверта фігура належала Джозефу Боуману, про якого наразі мало що можна було сказати, окрім того, що це була людина. І нарешті тонка, як жердина, постать, яка йшла швидкою ходою, часом навіть спотикаючись. Одне плече в неї подавалося вперед, а голова була нахилена вліво. Руки в ялоті ліпалися на вітрі, наче порожні рукави. То був Томас Ліф. «А де хлопці?» Спитав дік у цього строкатого гурту Старший із них, Майкл Мейл, прокашлявся і мовив «Ми сказали їм поки посидіти вдома, деякий час вони не знадобляться А ми могли б тим часом підібрати мелодії, або що? Батько і дідусь Вільям вже зачекалися вас А я вийшов пробігтися навколо овечого перелазу І запалого пагорба, щоб зігрітися А ще би батько не чекав Звичайно, що чекав. Не терпиться, напевно, скуштувати знову нової хваленої бочечки, яку він сьогодні збирається починати. Чорти б вас узяли! Чого ж ви мені раніше не сказали? Вигукнув містер Пені. Його очі засвітилися захватом, який було видно навіть з-під окулярів. Дік тим часом продовжував наспівувати. Юнеки і дівчатка йдуть стрихти овець. Ну що, сусіди? «Є у нас час, щоб випити перед сном?» – спитав Мейл. «А як же? Можна встигнути не те, що випити, а й добряче напитися!» – радісно відповів Боуман. Ця думка всім здалася досить переконливою, і гурт енергійно почимчикував поміж кущами й деревами, які вигулькували то тут, то там, збиваючи дорогою прим'яти листя. Згодом з'явилися мигітливі образи кількох будиночків, це й був верхній мелсток, до якого поспішали подорожні. Із парафій Лонгпадл і Везербері по той бік пагорбів вітер доносив ледь чутний різдвяний передзвін церковних дзвонів. Через маленьку хвіртку чоловіки увійшли в сад та попростували стежкою до будинку діка.